penzo tukufu islam tuendelea hadithi, hadithi za ahkam za siyam katika kitabu cheche hadithu siyam ahkamu wa adab alfaslu athani kitengo cha fi wujubi siyam ramadhan ketika ulazima wa ramadhan wa mukawimatihi na video kesi ambavyo vya kuzipa nguvu sala hilo la kufunga alhadith alawwal hadithi ya kwanza katika humlango wa pili anwani yake ni fi wujubi siyam wa shei min hikami katika ulazima wa kufunga siyam na baadhi ya siri elio katika kufunga baadhi ya hikma ambayo tuafunga kwa sababu yake Mziungu Subhanahu wa ta Taala ameweka sheria na akatuaamrisha kufanya ibada na maslaha makubwa katika ibada yote inarudi kwetu sisi faida kubwa ya ibada hizi ambazo tunaoitumiwa kufanya za urudi sisi wenyewe Kwa hilo miongoni mwasiri kubwa ambazo ni muhimu sana kila mmoja kujua ni kuwa faida ya ibada unayoifanya mwanzo inarudi kwako Hadithi maarufu iliyopokelewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma asema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala Buniya wa al-Islam ala khamsi Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamissala wa itaa az-zaka wa hajjal baiti wa sawm ar-ramadan. Hadithi ma'rufuka katika kutaja arkan al-Islam. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Islam umejengwa juu tano." Five pillars. kwa idadi ya tano misingi mitano ama nguzo tano ya kwanza ni shahada shahadتين ku shahidi kukiri kwa moyo uhapana pasaya kubudu kwa hakki Allah, na kuwa Muhammad, kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu ametumilizwa kwa watu na kusimamisha sala na kutoa zakat na kuhiji albayt alharam na mwezi wa ramadhani asa katika mahali shahidi ni kwamba somo ramadhani umetajwa katika zile nguzo ambazo Uislamu umejengewa juu yake hadithi hii ni dalili ya kuonyesha ulazima wa kufunga kabla yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia nini kutiba anaikuhusu ya kufaradhishiwa kufunga kama kutiba alladhina min qablikum kama walivyofaradhishiwa loko kabla yenu kwa hivyo somo ni faradhi ni lazima ambayo kuifinga ni kufuru Mtu tukaposema kufunga si lazima ama haifai basi huyu anakufuru kwa hilo kwa sababu lam yakhteralif fihi al-khassa wal-aama hakuna khilafu baina ya umma wa kiislamu kuhusiana na ulazima wa kufunga som ni amri iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu imekuja kwa umma wa Kiislamu wala hakuna khilafu katika hilo ni jambo la kujulikana kwa dharura kwa kuwa ni moja katika nguzo za Uislamu na jengo lake kubwa Mwenyezi Mungu juu ya waja wake kwa hikma mbalimbali mbali. na siri kubwa kubwa baadhi ya watu wanajua wengine hawajui katika hikma hizo ama siri ambazo sababu yake kwa saum siri ya kwanza ni انه sababu taqwa saum ni sababu ya Uchaji mungu dtuko katika ulimwangu huu kwa nini hatuko katika huu ulimwangu ila kwa ajili ya Uchaji mungu lengo la sisi kuwa katika ulimwangu huu ni kwa ajili tuweze kutekeleza hela tulyoamrishwa kwa hivyo saum ni miongoni mwa sababu za mtu kumcha Mwenyezi na kusafisha nafsi yake kwa kumtii Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika yale aloamrisha. Mwenyezi Mungu ndo ameamrisha somo. Kwa hivyo pale unapomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakuwa ni sababu ya kuzidisha takwa yako. Walintahaa ma Allah na pia ni sababu ya wewe kuepuka, kuacha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ayyumul'imini kutiba alaykumusiyam mumfaradhishiwa kufunga mumlazimishwa kufunga kama kutiba alalladhina min qablikum kama walifardhishiwa walikuwa kabla yenu hikma nasiri nini la'allakum tattaqu ulimfatiku wacha Mungu watakwa na hakuna shaka kuwa utaji Mungu takwa ni jimaul khairi khairi ddunya walakhirah ndio ilokusanya khairi zote za dunia na akhirah Mtu akiwa na utaji Mungu amekusanya amekusanyaheri zote za dunia na akhera lakini perspective za watu tofauti mtu ataangalia kwamba nani ambaye kwamba amefaulu nani ambaye kwamba umetangulia sana mbele Mwenyezi Mungu lakini kipimo sahihi na akramakum indallahi atqakum bora katika nyinyi ni yule ambaye ni mcha Mungu kwa hivyo khairi ya dunia na akhera imekusanyika yote katika utaji Mungu mtu anapokuwa ni mcha Mungu basi huyo amekusanya khali zote za dunia wa kullu thamratin min thimar as-siyam fa hiya nash'atun min taqwa na yote yanayopatikana faida yote na, na kufunga yote na Yapili, katika hikma hizi na siri za kufunga danilun, uh, anahu, lillahi ta'ala yatakaribia yakakaribu al fiha ila ila rabbih bi ma yuhibbu wa yasha'i ni ibada ya Mwenyezi Mkubwa ni sababu ya kupata uthaji lakini pia ni kumwabudu Mwenyezi Mkubwa tuko katika dini huu kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mkubwa Subhana na ibada ni kila anaachokupenda Mwenyezi Mkubwa na anaridhia katika maneno na vitendo kwa hivyo Mwenyezi Mkubwa Subhana anapenda ibada hii ya kufunga ambayo unawacha, kile unachokitaka unachokipenda uwezo juu yake lakini ukaacha kwa sababu tu ya kutii na hakuna anayekutenza nguvu kwamba lazima uwache. Mwenyezi Mungu tu ndio amekufaradhishia lakini hakuna aliyokusimamia kukuzia ule ama usile Sasa kule kuwebea unatii amri ya Mwenyezi Mungu taala hiyo ni ibada ya Mwenyezi Mungu wa taala na inaonyesha mtu kufuata amri ya Mwenyezi mngu na kujiepusha na makatazo yake na inaonyesha ukweli wa imani yake. Mtu anapokuwa yeye anafunga akaacha kile anachoweza ana uwezo juu yake kwa ajili ya Mwenyezi yaonyesha ukweli wa imani yake na nguvu yake na uja wake yani kwamba yeye ni mja ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa kutafuta mahaba yake kwa kila alichokatazwa pamoja na kuwa ana uwezo juu yake akakiacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuitafuta radhi zake Mwenyezi Mungu wa Ta'ala na ndio sababu utakuta mtu lau atalazimishwa afuturu katika mwezi wa Ramadhani bila sababu yoyote ambayo kwamba ni yenye kum, kumruhusu wengi katika Uislamu na muumini wetu hata kama itatumika nguvu ya kumdhuru ili kumlazimisha kufuturu basi hawezi kufanya hivyo kwa sababu gani anajua mimi sina kosa lolote bali namtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye yeah, ndio alioamrisha swala hili kwa hivyo ni moja katika ibadati kubwa kubwa sana na hikma za katika hikma au siri ambazo pia vile vile zinapatikana katika kufunga hapsu an an-shahawat ni mtu kuizoesha nafsi yake kujiepusha na mambo ya matamanio Matamanio ndiyo sababu ya shari zote katika ulimwengu huu. Mtume SAW alichumbia al kwamba na waogopeni matamanio ya hawa na chumbo zenu. Matamanio ya hawa ndiyo inayopoteza imani za watu. Yaani manake matamanio ya nafsi mtu pale anapokuwa nafsi yake anaitanguliza kuliko Mwenyezi Mungu. Basi sababu ya kuharibu imani yake itikadi yake ni sababu ya kuharibu imani yake na khaufu yake kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala. Na pia matamanio ya tumbo, mtu akawa hana hachungi kile ambacho kwamba anakipata anajichumia ni sababu ya kuingia katika muharamati na kutuma mambo ambayo kwamba ni ya haramu. Kwa hivyo mtu anapokuwa anafunga inakuwa ni sababu ya kujizoesha kuif finya nafsi katika kuilazimisha katika jambo la khairi kufinya nafsi kwa jambo la khairi Wafitamuha fitamuha anil kujaribu kama mtoto kumuachisha kunyonya mtoto mdogo basi na nafsi kuiachisha yale alozoea watadhiqi majari shaitan min na kuizaufisha kuy... zile njia za shaitan katika mja ambazo ni zinapata nguvu kwa kula na kunywa fapo dhafu nafudu shaitani watqilu maasi Inapungua nguvu za na sababu za maasi. bila vile katika siri za kufunga anqalba yasfu kwamba moyo wa mtu unasafika mtu anapofunga moyo wake unakuwa ni wenye kusafika na anapata faragha ya kumtaja Mwenyezi na kumkumbuka Mwenyezi yukasi kwa sababu mtu kuingia katika matamanio sana mambo ambayo kwamba kwa ya ladha na mambo ya nafsi mara nyingi inafanya nafsi inakuwa ngumu moyo unakuwa mgumu kwa hivyo kufunga ni sababu ya kulainisha moyo wa mtu na kuipatia afya tunajua vizuri kuwa nyoyo ziko aina aina kuna moyo ulo hai na kuna moyo ulo kadhilika na moyo ulo kufa moyo ulo hai ni ule ulojoa imani na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda Mwenyezi Mungu moyo ulo mgonjwa ni ule ambao kwamba eh, uko na ghafla haumtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na inatanguliza dunia kuliko akhera na pia vile vile nafsi ambayo kwamba imekufa ni nafsi za makufa. nafsi watu wako hai wanatembea katika limwangu lakini wao madumin wamekosekana hawapo katika ulimwengu filhakiha wahiyo wapenzi wa tukufu islam e, mtu anapofunga inakuwa ni sababu ya mtu kuupa siha afya moyo wake na imani yake ambayo inamwepusha na kuwa kipofu kwa haki watu wengi wanaacha una, haki kwa nini kwa sababu wamevaa Amevaana na malazati na shahawati zake mbalimbali katika ulimwengu huu basi inakuwa sababu ya kukata haki ambayo wakati mwingine inapingamana na shahawati zake kabla ya mwisho na hikma katika hikma hizi ni kuwa kufunga ni neema katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mja kutambua faida ya kushiba na kukata kiu inakusaidia ukajua wakati amba kwamba unashiba na ukapata eh, maji kinywaji unatambua nema ya vitu hivi viwili na pia inakusababisha kuwajua ndugu zako ambao kwamba hawana na neema haijulikani mpaka ikosekane uhai huwezi kujua thamani yake ikiwa unaishi mpaka itoki afia wale wagonjwa wamelala katika hospitali ndio wanajua thamani ya afya kama walivyosema moja katika wanashairi as-sihhatu ala ruusi al afya ni taji ilio juu ya vichwa vya watu waliona afya zao la yaraha illa al hawezi kuona hiyo afya ispokuwa wagonjwa ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد mengineo na mengi katika fawaidi zilizotajwa tajwa. La muhimu ni kuwa biljumla isti'am iko na faida nyingi nyingi ambazo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amezikea na zaidi ya yote ni thawabu nyingi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipangia kwa wele wenye kufunga kama tutakavyokuja kuona na faida ambazo hatuwezi pia kuzisawir Kuzi, Kuziona Al-muhim pia ni moja katika sababu za kuingia peponi kama alivyosema mmoja katika mabeduui alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akauliza ya, wa wa ya Rasulullah nimefaradhishiwa nini? Tuambie umefaradhishiwa sala Je, kuna ziada ya sala? Naambia kuna tatawu, kuna mambo ya sunna. Na saum, kaambiwa kuna somo ya faradhi Ramadhani na kuna ya sunna. Akatajiwa sheria ya Uislamu kisha akasema wallahi na hapo kwa Mwenyezi Mungu sitozidisha chochote katika yale ya faradhi ntafanya ya lazima tu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aflaha in sada. huyu akiwa amesema kweli akatimiza ya faradhi akaswali swala tano tu bila hata sunna lakini akasali kwa ukamilifu kwa ikhlas na akafunga kwa ikhlas akatoa kwa ikhlas akaenda haji kwa ikhlas huyu atakuwa amesema kweli wadakhala aljanna ataingia peponi in ikiwa amesema kweli Falhamdulillah alladhi shar'a al-'amal wa waffaq lilqiyam bihi wa rattaba 'alayhi lajat. Kwa hivyo shukrani zote ni zake Mwenyezi Mungu ambaye ametuwekea sheria na akatupa nguvu ya kuweza kutekeleza kufuata zila sheria na akatupa na thawabu na yeye ndio mwenye uh, khair na maghfira. Allahumma waffiqna liittiba'i al-huda wajannibna asbab al halaki wa ash-shaqa al-fiqha fi din wal 'ala nabiyyin و افتح لنا ولي والدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته